Laro gehi urte pasatu ditu diru diela etxa da Hora inbianka karrasta kata burua soiltzen asila Gisara badu beregan makinabat desgrazila Ez dago garai batian bezin Arrua eta lasa beste munduan ikusi du hemen iltzuen hartza da. Kulpari gabe botazen idion, fusilako kargazo da, gizon gaxua kaseretzia ezaltzuen arrazo dia. Dea bruzarrak aditzen dute, zure animan usadia, eri jotzaren etor bildurrak estututzen du lasadia, zu bainan gizon formalagozan zukiltzen duen hartzadia.